Radio Libre, un hombre soñador Una mujer linda, un policía, un ladrón Lo que queremos nosotros con esta canción Es que la bajes tranquilo y sin preocupación Llémalo, descárgalo, píratelo Y este pa' que bailes tú Llémalo, descárgalo y píratelo Y este pa' que bailes tú Gratis, como te gusta Que no lo tienes que pagar Con la Real Academia del Sonido Con el trombón Yo te digo, ¡ataca! ¡Ataca! Horsodienktu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 Yo también puse plata en DMG. Yo también puse plata en DMG. Qué malo, qué malo, qué malo. Descárgalo. Qué malo, qué malo, qué malo. Compartelo. Qué malo, qué malo, qué malo. Publicalo. Qué malo, qué malo, qué malo. Difúndelo. malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, descárgalo. Pídate que vales. Qué malo descargalo, pírátelo, su padre parece. Qué malo descargalo, pírátelo, su padre parece. Qué malo descargalo, pírátelo, descarga Y yo digo que tú ya lo puedes descargar. Qué malo descarga No se monopoliza la creatividad. Qué malo descargalo. La vieja industria ya se quedó atrás. Qué La música independiente tiene que estallar Que balón, descargalo Hay una diferencia entre robar y copiar Que balón, descargalo El que roba es aquel que gana sin trabajar Que balón, descargalo La real siempre libre te lo traerá Que balón, descargalo El arte y cultura no pueden privatizar Se porra, beh no. Irando bolsa tu col alurazka is for for just this mean but yes. you or a fucker why courtret Vivo a todos los FDDN en el megáfono rugiendo el machimochimola faticos cayendo desde el cielo estoy al pánico yo tengo un pánico si te escondes ni con técnico, normal en este mundo, tan de chirimpiras me estás viendo partemos a todos pero se me el megáfono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 crisis y tropana mata al clan, de los quebradas busco fambo raquejos planes oite tocan filar el frío norte funky radial en el dial y en el gaznate, de fábula, unión filial camarada operan fábricas lejos de radars una voz reclama el manifiesto dada ya me lo nueva triburbana más medio más forman en josnas silencio al entrar vengo de estar, como un barra en un bar.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 Esta es a todos no se cede ni del al máximo sin polos fatitos desde el cielo está el pánico yo tengo un partido si se escollico normal en este mundo tan de crepitas esta a todos no se cede ni a todos no se bueno gabón va los FDLN en el megáfono esta garrasica Irolo erratian ori bueno, da esta este el debate en Besala va de vuelta Ba, hori, gaurkoan, babakizue, hau garrasikada, kontrainformazio, iroela erratearen kontrainformazioz aioa, astel nero eta azte asken zuekin gaude. Hori, gaurkoan euskaraz, azte askenean gaztelaniaz, eta behar bada egunen batean hostiraletan bebai ehongo gara. Eta, ba bueno, e, gaurko programa, baita ere berriz betea kagu, eta baita ere elkarrizketatu batzuk ekarriko ditugu aurera, ez? Hori da, ba, ba, bueno, azte honetan edo, bueno, edo momentu honetan ere, ba, da, izan editezken elkarrezketak ez da, eta darduan, ba, bueno, badakigu azte azken honetan e, iakamalao, ba, badagoela grebaro korbat konbokatuta, eta, ba, zeneteko kide bat izango dugu gurekin, ba, bueno, elkarrezketatxo hori egiteko, eta horrez gain, e, bueno, badakigu bilboko auzoetako ba, bait deustu aldeko eta maatxerriko eh aldi, euskarazko aldizkariak be eta Berton eh urren surren ba, ba bueno, egoera ekonomiko saia bizi dute, e, bueno, ba ba diru laguntza keta dituztelako euskaraen aldeko diru laguntzak ba udaletzak murriristu ditulako eta eusko jorraritzako baita ere, beraz, bueno, ba bi aldizkari hauen susendarerekin egongo gara eta haien bueno, ba, ba, egoerari eta haien lanari buruz hitzea dugu. Bai Eta bukatzeko, bueno, agenda tartearen barruan eran diorak joko dugu, e, ba, bertako gaztetxeak e, urte bete, ba, betetzen duelako hilabete honetan, gazte honetan zehatzmehatz ospatuko dute ba, urte urren hori, eta horretarako ba, bertako gaztetxeko gazte asamlako kide batekin, ba, gara berbetan. Eta bueno, ba, hori desanda, ez dakit gurekin kontaktuan jartzeko dituzuen bideak baitare gogerara ziko dizkizuegu. Ba, azteko baitizu ditugula bi e, e bata programaren abera dela garrasika.info abildua gmail.com eta beste bat Irola Irratiarena, bai, irratiarekin harremanetan jartzeko, irola abildua sindominio.net Bai, eta Irola berriak abildua guztartu zaitetai hori... E, gmail.com baita ere hortxe ba, bueno, dituzu eta gero telefono zenbakia zuzenean gurekin kontaktuan jartzeko bedera txilau, lagu geita bat iruro geita marri, iruro gei, eta bestela badakizu hemen e, jarro darana plazan ba, iralako hausuan hemen gaude egunero eta larun bat arratsaldeko ba, asanbladak arratxaldeko zeiterretan ba, parte hartu ne baduzu edo proposan hemen bat badaukazue ba, honor bil zaitezkete. Eta internet, bueno, batakizue FM-ko 12.5. bostean gaudela, eta internet bitartez entzuteko, ba, sindominio.net, en irola. Eta besterik gabe, musika pixka bat, eta berri hasiko naziko gara. MAMA PAPA TZU ZAT PAPA MAMA ZET ZAT PAPA PAPA TZU eta telereno bezala ba, berriekin hasiko gara eta eta komentatu dugun zer saiatuko gara lehenengo Bilboko berriak eta urbilko berrik emate eta gero ba, joango gara urruntzen ezta. Egun ba, esanmar dugu Estrasburgura Estrasburgoraman dutela Beatriz etxe berria Bilbotararen tortura salaketa eta torturaren aurkako taldeak eta gisa eskubide beha gizasku bideen Europako hausetegien orkestu dutela etxe barriak 2000 eta maikan guardia zibilaren eskuetan inkomunikatuta zegoen bueno, bitartean jasotako torturen gatiko Tratu e, tratutxarrak, kolpeak e, tengabekoak izan ziren eta, eta bueno, oso, oso larria den bueno, bortxaketa bat ere salatu zuen etxe barriak eta, eta bueno, ba, beste, kasu ekip, beste kasu batzuekin ere gertatu den bezala E Espainiar estatuko estatutuko suite egin nagusiak eta estatutuko konstituzionalak e, ba, ikertu ez dituzten tortura sal, e, salaketak ba, ba Estrasburgora ba Estrasburgorara eraman, eraman dute eramandute bere ere tortura, torturaren erkoako taldeak e, salatu egin egin du ba, hori bmh eta kolpeak eten gabekoak izan zirela eh bortxaqueta bortxaketa ere jaso izan jasan zuela eta, bueno, er, errepikatuak e, direnez e, salaketa hau, eta Estatu espainolaren erantzuna bere ausetik egin bitartez beti berbera denez, ez, haue, ba hori, e, ez bestea alde batera begiratzea, edo, ba, edo egora egoa bestea, ba, ba, salatzea erabaki dute, eta, bueno, ba, esan behar da hori, hainbat eta hainbat tortura salaketen aurrean, Espainian Estatuaren e, jarrera salatu nahi duela betrek zitxe jasan duen tratua bezalako, Eh eh ba, ba, egon direlako eta bueno, estatuaek erakusten duen pasibitatea, eta bueno, ba Giza Eskubideen aurka doa sela uste du torturalako taldeak eta bueno, ba, salaketa salaketa hori jarri du. Eta azkenik ba nahi esan dute eh Nasirarteko erakundengana joeten jarriteko dutela indar polizialek e, zein uzite giek Euskal Herriaren kontra Ba, ba, ja, egiten dituzten egiz askubideen kontrako bortxaketak ba, gelditu arte. Bai eta, bueno, izan dugu Beatriz Etxebarriaren atxilotzearen inguruko torturen berri eta honen arira bebai nahizgenuen, ba berak egoera hau saldatzen idatzi dituen idatzi duen, duen testigantza. Ta honela oh, dio. E, atxiloketa eta miaqueta 2011ko martxoaren bateko goizekolara kaldera atea txikitzen dute. Idetik oratzen hautete eta airean saloirara amatzen hautete. Bularretakoarekin bakarrik nago eta ez didate uzten, arroparik jantzten, miaketa osoan zehar. Saloian bortzaz menderatzen naute eta sofan goela eskuburdinak jartzen saiatzen dira. Haserratu egin ziren txikin euskalako. Eta saten ditate zerita jarraitzen dudan bitartean, ja berazke 5 dira pasar. Miaketan zehar guardia zibil zeuden. Ganbaran pizka bat mareatu nintzen, besoetatik oso fuerte deltzend ninduten eta markak utzi zeikidaten. Sokasko lokarriak jarri zizkidaten eta miaketak aurrera eginala gero eta gehiago estutzen dizkidate. Etxetik ateratzerakoan mehatzatu egiten naute, nirebikoteari ez begiratu eta ez hitz egiteko ere. Kotxea zegoen tokira eramaten naute eta miaketa ikustea debekatzen didate. Bilboko ipaitegiko ipaetegiko hausimedikoaren gana eramaten naute. Ondo begiratzen naute, eskubur markak ditut eskumuterretan, zainak handitutan dituen eta urraduraren bat ere bai. Besoak gorri nituen, ni oratzeko zuten moduagatik eta uskurtuak. Bidaia. Patrol batean sartzen naute. Bigiak itxita eramatera behartzen ninduten, eta bestela beraiek estartzen dizkidate eskuekin. Entzuten dut, beste kotxe batekin topo egiteaz nola hitz egiten duten. Gelditzen dira, El elkomisario izen zuen guardia zibil bat nire biladator eta beste kotxera aldatzen gara. Orain ez da patrol bat. Kotxe normal bat da, duen espazioa eta sartzean duen altuera konturatzen naiz da beste kotxean, komisarioa belarrira, garrasika azten zait eta mehatzuka azten da. Soi militarri estuien trenado para matar. Ezaten dit, bi aukera ditu dala. Asieratik hitz egitea, hitz egiten astea, ala ez. Poltza bat ateratzen dutela nabaritzen dut eta eskuen gainean jartzen didate. Madridera bidaian, kolpeak eta kokotekoak maten dizkidate buruan eta etengabeko mehatzuak entzuten ditut. Kotxea gelituko dutela eta teboia poneren pelotaz, tetiro alaniebei, teboia berrien kanal. Komisarioak bere jakak entzen du eta nire kontra igurzen hasten da. Berondoan bere dagoen beste guardia zibila komisarioa lazaitzen zailatzen da, baina berak ere mehatxatzen nau. Madrilera bidean, birritan egin ziaten poltsa. Bidaia oso antzear mehatxuak eta garraziak belarrira etengabeak dira esanez, ikusiko nuela Madrilien zer gertatuko zen. Komisaria gela ezberdinak zeuden. Batean gainontzeko atxilotuen oioak entzuten dituen, nire bikotearenak barne. Eta bat beste bat, berago zegoena, erabat isolatu, isolatua nengoela sentitzen nuena, eta bertantratua gogorra gogorragoa zen. harik gela gogorra deituko diot, eta bigarrenarik gela oso gogorra. Tortura sesio gogorrenak gauean izaten ziren, eta saiatzen nintzen orduak kontrolatzen, hausimedikoaren biziten gatik. Mehatxuak jarraitzen dute eta komisarioak ziega batean sartzen nau, eta zaten ditongi pentsatzeko zeregingo dudan. Bertatik ateratzen naute eta ausimedikoaren gana eraman naute. Utsigora bera, aste harteko sortziterdiak dira. Torturatua izaten ari naizela kontatzen diot. Berriz ere ziagara eramaten naute, gelago gorrera eramaten naute. Ahan gainontzeko atxilotuen noiuak entzunal nituen. Halki batean ezertzen naute eta eskuak buztitzen dizkidate. Elektrodoak diruditen soinu batzuk entzuten ditudan bitartean. San behar du ziagan nengoenean ere entzuten nituela sarata hauek. Itzegin behar dudala esaten didate. Eta arropak kentzen nazten zaizkit, erabat bilusi kutzi arte. Horrela, nagoela urrotza botatzen didate gainetik. Poltzak jartzen didate irualdiz jarraian. Baina era egitearekin mehatzatzen naute. Bihuzik nagoela ulki baten gainean jartzen naute, lauankatan eta basilina ematen didate ipurtzulo eta luan eta obiektu bat sartzen didate. Bihuzik jarraitzen dut eta amanta batean biltzen daute eta kolpatu egiten naute. Horatu egiten naute, bultzatu egiten naute eta lurretik altzatu egiten naute. Zieragara eramaten naute berriz ere, azte azken goizera arte, hausimedikua berriz ikusi arte. Berari kontatzen dio tratuari buruz zerbait eta hausimedikoaren jarrera txarra izan zen. Zigara beltatzen naiz eta zerbait deskantzatzen saiatzen naiz. Tarte bat pasa ondoren komisarioa dator. Zigartik ateratzen nau eta gela oso gogorrera narama. Han komisarioak berriz ere biluzten nau. Illetik tiratzen dit buruan kolpeak ematen dizkit eta belarrira oiuka esaten dit militarra dela eta hiltzeko entrenatua dagoela. Eta teboia destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras. Zigara eramaten daute berriz ere eta handik hausimedikoaren ausi gana, hirugarren bisita. Ez diote zer esaten, aurreko bizitan izan nuen jarrera ikusita, izan zuen jarrera ikusita, non nik kontatutako torturat estigantzak, zalantzak jarri zituen. Galdeketetaran beti egoten zen jende asko, behin zaspiotx ezberdin zenbatzera heldu nintzen, Nire bekotearekin etengabe mehatzatzen ninduten, nola torturatzen duten entzuten dut. Gainera, nire neba atxilotzearekin ere mehatzatzen naute. Zaten diate gainera, traturik ez badagoela, nire gurasoak atxilotzeaz gain, nire amama ere eraman gozutela, enbragaz ikesela iban afoiar. Bueno, nien agaiz gehiago irakurtzeko, baina, ez dakit, txelan, ikusten dozuen hausartu egiten zareten, baina, bai, Bai, bai, eta eta oraindik eratzen zaizkion beste egun pare bat Olando antzeko samarrak izan ziren Oso diarazgarria, bat, bai, ba, bai. eatriz etxe barriaren bueno, ba, kontakizun ezta Bai, eta bueno, behintzat aipatzeko beba Izan behar den adorea, postegun oiek berriro gogora hartzeko ez ta, gu guztion gana elarazteko Ala ere norbait hausartuzkero Erakurtzen jarraitzen, ba jakin ba, Brankako albistean badagoela, tor e, tortura testigantza oso hau eta bertan badagoela. Ni ja ratu baten ustutisildu egin gonaizela. <gülüyor> testi gantzago gorronen ostean ba, Bilboko kontuekin jarretuko dugu eta, bueno, zango dugu, udala urre kontuen murrizketak, usoak ba, kaltetuko dituela berriz ere. Eta, bueno, gutxe gora bera, datu batzuk emango ditugu, e, Bilboko udalaren urre kontua natuaren urterako izango da lauroen daberro gaita malauko milioi eurokoa, Eta, adibidez, ba, berrogeita maika euro segurtasunean gastatuko dituzte, edo ditugu bilbotarrok, e, gure poltsikotik ateratzen bada da diruan, eta gero, ba, bueno, ez egone parte hartzea aukera hondirik, herriarentzako eta gero, hori, ba, auzoentzako zoen txako, euro gutxiago egongo da. E, adibidez, e, laun milioi euroko maiegoa eskatuko du e, bilboku dalak, Eh, gobernuari eskatuko dizkio eta lehenengo aldiz ba, zorpean geratuko da eta, bueno, izango dago bat egiteko deustuko kanala irekitzeko eta zorrotza aurreko penintxula hau arte bihurtzeko Gero adibidez, hogeitama 6,6 milioi, e, inbertzio errealetara bideratuko dituzte eta hau da, bueno, e, migatamabian baino euneko iaia sei gutxiago eta oinarrizko zerbitzuetara zaborbilketa, ba, argia, ura, parkeak eta espazio publikoentzako ba E, laro gaita iru koma bos milioi bideratuko dira. E, obrak eta zerbitzu zaiak, e, ur da laurrekontuen laur dena baino apurtso bat gehiago du, eta, eta bazan urtean baino diru gehiago izango duen arlo bakarra izango da. Ezta? eta Hori, ba, komentatzeko esan lehen esan duguna, ba, osoak kaltetuak e, ba, izango direla eta egun e, mila euroko berakada izango dutela inbertsioek auzoetan. ta hori bueno, ba, ba krisi garaia edo dela esaten den esaten digute eta bueno, ba, murrizketak egin bar direla eta se kuriosoa beti murrizketak bat pertsonekin zerikusia daukaten ba, ba, diru kontuekin esaten direla eta zaa da gero hori ba, ba, segurtasun edo infrastruktura obra handietan egitea murrizketa horiek ezta. Mai e, berriekin jarraitzeko, Eh, bueno, gaur Arratsaldean e, burutu egin da kontzentrazio bat e, Bilboko areatxan, ba hainbat eragileak deituta, ba Turkiako espetzetan gose dauden e, milaka kurduei kurdu kurdu elkartasuna dirazteko. Ta bueno, ba Turkian espetzeratuak daude e, enpreso politiko kurduak eh gose greboa daude, Kurdistan herriaren eskubiden zapalkuntza zaratu naia. Nahian. eta iraiaren amabianhirurehun da laurogeipresok e, hasi zuten go segreba mugagabeari ba, PKK sa, e, langile kurdu alderdia eta PAJK, PJK e, emakumekurduen azkatassunako alderdiak alderdiko ba, militante gehitu ze, e, zitzaizkion eta zaaren bostean seihun da laurogeita hiru preso politiko gosekleban berrogeita ama bete zituztenean hamar preso politiko gehiago batu ziren grebara. Presoen ezkairak bak e, prozesu bat martzan jartzea da, Turkia gatazkaren amaierako pausoak ematea eta publikoki kurdueraz hitz egiteko eskubida bermatza dira. Eta eskapenak salatu duenez, ez, hoge eta amarkadatikona Turkiako estatua kurduen genozidio sistematikoa dara maurreran azioarteko herri boteretsuek beste alde batera behiratzen duten bitartean. Azkenien laurogei ururteotan kurduek ilketa masiboak torturoa, torturak desagerpenak eta beraien kulturaren kontrako dedekuak jazen behar izan dituzte. eta gaur egun kurduen kontrako torturak eta desagerpenak eguneroko gertaerak dira Turkian, azkapenaren izenean esanetan. E, horrez gain, e, kurduek ezin dute euren hizkuntza assketasunez zerabili. Elkartzeko eta antolatzeko eskubidak oso murriztuak daude eta erakundeen legez kanporatzeak, Espainiko estatuan jaso bezala oikoak dira. Turkiako kartzeletan milaka kurdu daude, herri bezala dituzten eskubideak alarrikatzeagatik. Euskal Herritik, Turkiako estatuak kurduen kontra aurrera maten ari den zapalkuntza salatzen dugu eta kurdistaneko preso politikoen borrokarekin gure elkartasun guztia direazten dugu. Horrela direaz du ba, mugimen, eh, askapena mugimenduak. Hori dira eta elkartetaratzea egin dute gaur, e, azare bakamabi, erratzaldeko zaspiretan areriatzen. Eta deialdiarekin bat egin dute askapena e, Baskale Euskal Herriko mumiaren lagunak, Komite Internazionalistak eta azare antifasista. Zan beharra dago, a, bueno, bertan, ba, hoge bat pertsona bildu direla eta ordu bete segon direla kontzentratuta porque jarraituz, Jarraitus ba, va dugu kontseilloak salatu duela, va ba, Bilbao en pediatos pediatra euskaldunak izateko heltasunak daudela Esta, ETA horretarako va ba, jarriko dugu bidotxo bat non errekaldeko bisilagun batek va ba, saltzen duen zein izan den bere arazoa, egoera konkretu honetan eta bueno, ba, Bilboko va web brancaren hueborrian aurkitu da zaikue bideo Ba, niigoz, e, Bilboko errekalde auosoan bizinaz eta bueno, ba, euskarekin e, arazopia bat ditugu ez, baina guretzako latxena bada mulategian e, gertatzen dena ez. E, ba, arazo askoren artean ba, guk adibidez, ba, eramaten dugu umea eta ez da upedia bat euskalduna. Orduan claro guretzako niri gertatzen zaidana da alde batetik sentitzen du tristura handia ez. E, Ni beti, nik beti pentsatu dut, eh, nire alabak eukiko zituela, nik ez, ez, eukies ditudan eskubideak Euskaraz bizitzeko, eta bueno, ikusten dut hori, ba, ezin eskoa dela, ez. Es. E, gero beste alde batetik ikusten dut, oza, sentitzen dute ezintasuna, ez. Es. E, joder, joaten zara, eskatzen duzu pedera, pediatra euskaldun bat, eta posible. Eta gero gainera sentitzen naiz ez dakit nola izan, e, oso arraroa, es eh? ba, bad irudi joaten sarela bronkaren bila edo ez dakit zerbait arraroa eskatzen ari sarela. E, askotan aipatzen duguna na euskaldunok, es e, atxerritarrak sentitzen gara gure gure herrian, o sea, hori da nire sentimendu, hori da niretzako laburtzen duen esaldia. zaila da saltzea baina e, adibidez bilbo batean, ez? E, en, en, ikusten dugula oso zaila dela Euskaraz Bizitzea, baina es, oraindik gelditzen gara asko eta gero eta gehiago gara e, autua egiten dugula Euskaraz Bizitzeko, eta joder, hor e, gertatxe or, momentu hori, ez? batxutan joaten zara eta sortea daukazu, eta igual aurkitzen duzu norbait Euskalduna, eta jo, eposten zara eta ateatzen zara indarrarekin, baina beste askotan Ba, hori, ba, joaten zara, zaiatzen zara Euskara, eta ikusten duzu, ezin dela, eta gainera hori, bada ba, dirudi, hori bezu e, zerbait e, oso berezia eskatzen ari zarela, ez? Eh? So, e, sentimendu horiek e, bizitzen dira momentu horretan, haber eh? euskalduna aden, haber ez den euskalduna, haber eskatu behar du dan, batxutan, ba, ez, ba, ez duzu eskatzen, ez dakit hor, hor, hori da gertatzen zaitan niri. Ba, hori da, baina bueno, gu dena den, hor egongo gara e, jarraituko dugu eta guk e, Euskaraz bizi nahi dugu. E, nik nahi dut nire alaba Euskaraz bizitza eta horretan ba, jarraituko dugu. Hori da. Bueno, eta está eh et, destigantean ba, en bueno, ostean, va dizuegu eh Bilboko okupazioaren webgunean edo blogean, bueno, e, badagoela, ba, bueno, okupazio bulegoak berak eh ateratako o de bat, eh astean eh Sorrotzautoreko pabilloietan egon zen, ba, bueno, e, ba, operazio polizialaren ondorioak eta salatuz, eta bueno, operazioa bera, bai gero komunikabide egoerari buruz era zuten, zuten tratamenduari eta bueno ba eh testulu se da orain in Irakurtzako baina bueno salaketa hor daukazu eta bueno okupaziobulego.orgen ba ba ikus ezak esue. Eh? Uh -huh. Eta orain beste e, gai bateri helduta ba eta justo igualdagian aurretik entzun dugun bideo honekin zerikusirik e, daukan albiste bate karriko dugu nera eta izan ere ba, amazortzigarren korrika orkestu eginda egun hauetan. eta bueno, esan beharra dago amazortzigarren korrika handoa nien abiatuko dela 2008o martxaren amalauean torren urtean, baina aia laster eta baionan bukatuko dela amarregun beranduago e, aurtengo edizioaren asmoa Berez, bada ba, euskara ikasten ari direnen guztia komentzea, ez? Ba be, beraien aleginarekin balkar bizitzarako aukerak sortzen ari direlako. E, aipatu beharra dago eginduten aurkezpenean be bai, eh ba euskalaren balia azpimarratu nahi izan dutela, ba kohesiorako lengaile eta tresna tresna deneznean. E, ala ere, eskatu egin diete, horretxe gati bebai, eskatu egin diete botere publikoei ba, euskara babesteko eta bultzatzeko neurria kartzea, Ba, horrela orrela bebai errastasunak e, ba erritarroi errastasunak mate aldera ba Euskara ikasi eta erabiliz alizateko ba, lehen ba len irakurri ditugun adibidez bilboko ez presupuesto horretan, eta seguramente gure herri honetan einbat eta einbat herritan bebai ba politika aldeko politiketan inbertsio gero eta gutxiago egiten da matrikulazioek ere gainbera izan dute ba daukagun egoera sozioekonomikoa dagoela Ba, ba hori txбера, ez? Ba, dagoen egoera egonda, ba, beste alde batzuetako ba, laguntza edo babesa ematen espaldin bazaio, ba, gero ta saiagoa baita euskaltzalek eta egin behar duten lana eta euskara ikasleen aldetik ba gero ta aplikazio geiago eta, ez, gogo -go gehiago eta aldore geiago eskatzen du, ez, euskalduntze prozesu honek. Bai, eta berri honekin batera, ba bueno, bideo txiki bat hein dutena Ba, haikako lagunek eta, bueno, jarriko izuegu. Korrik amazortzik, eman Euskara elkarri dio. Euskarak, Euskal Herritarrok elkarrekin bizitzeko hizkuntza izan behar duelako. Elkarri hitz egiteko, elkarren txuteko eta elkar ulertzeko hizkuntza. Dakienak ikasi nahi duenari irakatsi. Ulertzen duenak, hitz egiten duenari erabiltzeko aukera eman. Agintariek, herritarrei ikasteko bideak erraztu. Denok dugu gure egitekoa, Euskaraz denonada, denon eskubidea eta denon ardura. Aekako kideok, izkuntza eta kultura bizien arteko bizik aldarrikatzen dugu. Eta munduarentzat defendatzen dugun kultura niztasunak, bertako aberastasunaren errespetuan eta sustapenean oinarritu behar duela deritzogu. Euskara hizkuntza bizia da, baina hurla da beregoera eta oso kezkagarria lurralde batzuetan. Horregatik, Botere publikoei dei egiten diegu, Euskara babesteko eta bultzatzeko neurriak ezarditzaten. Baitan norbanako eta erakunde guztiei ere, Euskara ikasi eta erabili dezaten. Eta bere aldeko testu inguru soziopolitikoa sortu dezaten. Eman Euskara, elkarri eta elukadura subirutzaren inguruko topaketa kantolattzeko nahi azaldu dute zenbait nekazari gaztek eta gutun baten des egin dute dealdi hori eta bueno, ba, gutuna irakurriko dizuegu. Haa testu hau ondo asteko arri utzi naiko genukoegu lorrarekin kontaktuan eta lurretik bizi nahi dugun gaztealde bat baino ez garela. Nekazarittzen sinisten dugun gazteen arteko ezagutza eta gai honen inguruko eztabaida sortzea da gure naia. Badira laubatila lau bete laulagun nekazaritza eta baserriaren inguruan eztabaidatzen hasi ginela. Euskal Herrian badiar dugu pertsona eta talde askok honen inguruan lanean. Bakoitza bere borroka ereduan eta bere bideak jorratzen. Baina ez dugu elkar ezagutzen eta elkar esagutzea bultzatzeko zenbait, zerbait egin beharko genukela pentsatu dugu. Elkar esagutza da gure ustez jendarte eredua uiraultzeko lehenengo tresna. Elkarrezagutu, bakoitzak bere esperientziak kompartitu eta komplizitate bat sortzen joateko. Pretentzi gandirik gabe, baina eseri ateak itxibarik mesua euskal herrira zabaltzea pentsatu dugu. Baserrietan eta nekazaritza inguruan lanean diarduen edo lan egin nahi duten guztiei, bere eskualde, herri edo hauzon nekazaritzaaren inguruko ekin bat antolatzea animatuz. Itxaldia, taierra, bideomanaldia... Bakoitzak nahi duena eta nahi duen formatuan. Horrez gain, denok elkartzeko egun bat proposatu nahi genuke, non gure artean ezagutzeko eta ondo pasatzeko aukera izango dugun. Gazte hitza aipatzen dugu, eta testu hau idazten gabiltzanok ere jada esgarain gazteak, baina saugarri hori azpimarratzea garrantzitsua iruditu zaigu. Gaztetasuna ez baita adin kontuan. Lurra ez da gurea, gu gara lurra. Diruak egintzen duen gizarte honengan ez dugu sinisten. Baserriak diru gutxi eta beratasun handia eskaintzen dizkigu. Horregaitik maite dugu bizitzaren aldekoa delako, naturaren baitan bizitzera gonbidatzen gaituelako. Naiz herrian, naiz baserrian, neguan lasaiago, udan biziago, sasoian, sasoiko elikadura, sasoian, sasoiko bisimodua. Herri honek momentu historikoa bizi badu, bere uruaren jabe izan nahi badu, bere elikaduraren jabe ere izan beharko du eta horregaitik gure ekaseritzako jarduna elikadura subirautzaren bidean jorratu beharko dugu. Euskal Herrian basergia eta baserritarrek baseritarak behar ditugu eta zaindu egin behar ditugu. Duintasunez, iraun nahi dugu nahi badugu behintzat. Baserria behar dugu sinestten dugu eta gaur egungo egoerak eta beste hainbat faktoek arrazoia ematen digute. Naur egun nekazaritzazak eskaintzen digu autosufizientzia, helik, elika sortzen ditugu eta helik, elikagaek bizitza osasuna ematen dibikigute. Zer gehiago nahi dugu, baserita arrakoren natan entzun dugu honek ez duela torkizunik eta baiestapen horrekin bat egin ez ulertzen dugu, ulertzen dugu. Baserriaren bizitza orokorrean gogorra izan da, gure mamaititek, benetan e, bizi bizizan zituzten. Guk imaginatu ezin dezakegun e, bizimotua. Bizirauteko gau eta egun lan egin beharra. Nekasaritza politikek baserria galbidera eraman dute, ekoizpen intentziboa bultzatuz eta sanitateko baldintza zorrotzak ezarriz. Hori dela ulertzekoa da hau bukatu dela azatea. Guk ostera eskarmentu gutxi eta iruzio azkoa daukagunok hau hori se hasi dela diogu. Bizitzak buelta ezko ematen ditu. Baserritik kalerako joera, kaletik baserriko bihurtuko da. Gure sustraia galdu genituen eta orain sustraien billagoaz berriz, lurroni gogorre usteko. Beste bizi eredu bat aldarrikatzen dugu, bestenekas aritza eredu bat. Gure proposamena honakoa da. Aste bizitzaile bat antolatzea. Abenduaren 10etik, 14 ekintzak egitea eta abenduaren 15ean larunbata soraluzen elkartzea. Bizitzarie diogu herri eta baiaretan jada badirelako lakonek azaritza, baserria elikadura zubirautza, gertutik lantzen dituzten taldeak, eta baita talde horietatik kanpo, baina lurrarekin lanean bizidirenak. Denak batu eta herri edo bi baiaraka bakoitzak alduena, ekintza batzuk prestatzea da ideia, jendea esnarazi eta informatuko duen duten ekintzak. Ekintzaitza zabala da eta hori nahi dugu. Bakoitzak bere inguruan beharrandiena edo gogokoena izango denari heltzea. Gogokoen egiten saion formatuan, izan hitzaldi, bideomanaldi, jolas denok denonek ekintzen berri izango genuke. Eta ekintza aste hori amaierra emateko denon topaketa bat egin, aurpegiak ezagutu eta gure artean harremana sortzeko. Topaketarako lekua soraluza izatea pentsatu dugu. Elkartzen nazi garenok ingurukoak garelako. Eta rolako zerbait, aurrera eramateko aukera badugulako, baina denon artean erabakitzeko gauzak dira lekua, eguna, zerregin, besterik bari, ondozegi eta laister arte. Eta haiekin kontaktuan jartzeko ba, e-mail bat utzi dute, baina horreintxe bertan ez utorkitzen. <risa> e, e-maila da baserriabizirik baserri arroba Eta bueno, va ba, a ver traidachi, va ba, interesado todo basado de ja bueno, denbora gehiago galdu gabe ba, hemen gurekin daukagu ba, zeneteko kide bat, ja denbora atxo darama hemen gurekin jesarrita <laughs> itsaroten. Eh, bueno, va ba, hasta esken honetan, eh, daki zure bezala, badago eh, va ba, greba orokor deialdi bat, e, Europako hainbat herrialdetan eta bueno, eh, hemen Euskadian bebai, hainbat e, sindikatuk eta taldek eh deitu dute, eta bueno, eh bebai deitzen duenez, va ba, bertako kide bat ekarri dugu gurera. Mm. Gabón. Gabón. Bai. A ver, Bai. <risa> eh, bueno, va ba, hasta GTB, eh, e, igual Zait, azaldu, ze arrazo ditu zuen ba greba honetara deitzeko, o greba horokorrera deitzeko? Beno, beno, hazteko arrazoiak bere soberan daude. Iada, e, 2000 eta bederatzeetik ona, CNT-ek Euskal Herrian saspi, bueno, onakin saspi garaan greba horokorri esango da, eta... E, grebak egin eta ostera egoera guzti zokertzen joan da. Altzen bat dugu 2002an mabigarren urtea, ba, bueno, ga zoeberra esan da zekegu. E, izan genuen greba horoko nahiko indartsu bat, berton. Neiz eta Grebak izan, ba, lanerreforma aurrera tera da. Gero Iraien e, izan dugu beste data nahiko garrantzitsua, naiz eta ba zenbait e, itun sosialen, sosialen alde dauden ba, sindikatuk e, esparte hartu, momentu horretan zazten ba greba esala e, beharrezkoa edo, eta ointzioe ba, badugu beste data bat. E, Zerabertik honetan parte hartu? Ba, hartzen badugu ba, martzoan edo erraien e, zeuden ba, baldintza edo faktore objetibuak okertu dies orduan, O, e, grebara juteko ba, rasoiak ba, bidekatzen diez egunero. E, Hortzen badago, bueno, ba, azken datetan ba, gertatu dana, ba, da, lehen lotxagarria bazen, ointxe egei hau. Eta e, nola planteatzen duzue egun hau? Zer mobilizazio ehingo zue, Eta, bueno bai, hori ezteko. Zer mobilizazio <laughs> vale, mota vale. edo ehingo Beno, e, azteko esan behar dugu, ba, bueno, euskal herrian zenbait sindikatuk e, parte hartuko dugula greban, e, parte ba, bueno, bateratu batien, ez da, hori eta zein grebara joan gineen ba, zenbait sindikatuk, eta hor dun, euskal herri osoan badauz e, zenbait ekintza bat ere dugunak, eta noski gero ba, geburak baita behar mantenduko ditugu. Hori dapurrot, ba, ba, portartzeko gero, batasun bueno, bat, bat bilatzera, noski batasun bat, baina Inoiz gure printzipioak eh, astu barik, ezta. Da? Hau da, es Joan eh, sindikatu handieekin ba jendegiago mugitzen dutela, ko bisikleta mugituko gara, eh, ikusten dugun ba neurrian eta kasunetan, ba, ikusi dugu ba zenbait partaidek ba neurri batean ba, gauza gausa komunera egitea. Eta eh bueno, se ezbait no ikusten duzuen E, bat, komentatu da ba, zirkulu batzutan eta lanba grebare inguru bat greba orokorraren inguruan kasu batzutan ikusi da o, pentsatu dute zait behar bad da mol, greben moldea zait desfasatu egon daitekeela edo behar bada gaur egun beste mobilizazio mota batzuk e, erabili beharko diratekela zen eruzte duzu horren inguruan. Ba, parte batez arrozi dute, ba Rremintak edo Movilsa sakiru 10. Oda grebarokorra, zabotaila eta boikota, osea hiru elementu horiek ba baterari berditugu grebarokorra ba erainkorri izateko noski posibela da hurak iru gaur egun ba holan e, gordinan erabiltzea ba bueno, da, está? Baina bueno, hori izan helburu, ez es greba egitea gaitea hau da guztiari kontutan izan behar da, eta gero, greba orokorra gaur egun berez grebak hori talaborduko lan etenaldia diez. E, gure aldetik egiten dugun pustu da, aratago biotea, hau da, ba, iru egunetako greba orokorra egitea. Horrekin, ekonomia geldi dezakegu, askenean, ba, ba. egun batean e, etenaldia eginez, eratotzen dago, no? Enpresek eta aien estokan baten txendute, supermerkatuak baita be, eta behar, bueno, izango, izango dituzte, diru garrantzitsu batzu, baina, bueno, ekonomian dino hor ba, dihardu funtzionatzen Iru begonetan, e, etenda, ba, ekonomia e, etentzen duguna, duguna baina, erabaten, eta eta baten, eta galerak eta enpresetan izan dezakeguneragina, asko sandiago izan daitezke. Ba, gire behar okorra, baina purat, ba, matizatu behar da, gaur egun egiten dana, el eh dio direla eta grebarokorra ba apur batean hola n ulertuta. Bai, eh bueno, aurreko alderarenari ere eh? pare bat eh, galdera gehiago horren inguruan abertselan zelan la ni cuestión duzuen eh sun, bueno, su personal kieta el CNT que hori saten comentache nari ginen ikusten dut eh, galdera galdera ni buruz eta ba, hori dagoela, ez azken grebetan eh ja estatuari esaiola miña direk ematen ba, badirudia absorbituta daukala gutxi gora bera hori ba, egun esan dut suna 24 orduko etenaldi hori bai manifestazioa bere argaskiarekin werdiko e, e, informativoen aurretik eta bueno bigarren ba, manifestazio bat auzoetan edo dena dela arratsala eta piqueteak badirudi e, greba baten ostean guzti horren ostean edo sentsazioa jende askoren artean da bai E, protesta egin dugu, gero orokorra da, da bidea, baina sentsazio hori geratzen da, ez azkenean igual apur bat e, flojo bezala. Eta gero, klaro, zu komentatu duzune irten bidea, e, bada euskala onura asko eta, eta minan, benetan ez, minori emateko ba oso baliagarria izan daitekena. Eta, klaro, ikusten dugu egun bateko getalorduko geldialdietan jende asko atzera botatzen dena edo, edo eta, bueno, salantzak da euskana azkenan igual irtetzen dena, baina Ba bueno, gaur egune erabiltzen diren beldur eta eta bueno, esaten dira, ehs el esatenguen eh, en greba oro korbaten lo, los 10 argumentos del esquiroledo. Ascose resagukiko du jendeak, uf, hiru egunetan atzera botatzeko, ehs. Ba bueno, selan eh, sel, selan lortu da que gendeak konbentitza hiru egun hoietan gelditzeko, adie, 35 edo dena del aqua. Ba. ba. Astoyeta baita be greba oro e, greba oro korerin lot, loturik. Baiti ontsapatu dut enpresa ekonomia noski atal soziala e, ez oso tepetu baina baita be funtzeskoa da, hau da. Ausoetan eta herrietan inork ez du salduko ez bere burrengo guntan zertatutako da saltzen badu. Ba, no eskirola edo eh hola markaje soziala ba da, hau da. Baita bai enpresa da partetik edo lan eh puntutik eta baita be eh punto noski, bi punturik ba e, E, edo, erain korrago egiten dute, bera, neurri bago, ez da? Nola motiba tu gindea e, iru eguneko edo ekiz eguneko eten aldi egiteko? Bueno, motivazioa... Hori, sanete, pertsonala da, parte bat ez bai, baina beste batez da kolektibo, eta gure egun kolektiboan ser ikusten dugu, ez da? Oso gutxi. Baina, errealitate hor da lan gabezia, e, ointxekar tautuena, ba, hipotekekin, hori ja dara, e, e, jendea badai dut dugu, esnatzen nazi dal, ez da, bapudot kontsintzia sozial hori, ba, piztu berdugu eta agian da, sindikatu enpartatik, e, ba, bueno, e, alde bat erotzi dugu, duguna denbora luzean. Eta hemen erantzun bat dugu sindikatuek, bat eze, sindikatu handiek. Indar hori dutelako, baina, zer egin dute azken urteotan eh, gaino iburuz buruz. Landu dute, bai, ez ba, baita beha, esan berda ba, erantzunkizan hori da gola nola asustatu berriro bueltakana ba, eh, moten nahu ba, eh, ni pertsonal gioa beti bueno, edatzen eh, da, ba, kuadrian ba, zer, que bengo duzu ba, que ba, si, sí, no, no se sé que beno mm, lan gabezia hor Eta uste dute parte batez hori dela motivazio handi bat, oza... Lan eta lan perspektibak, e, ez lan beziketa eta izateko perspektiba ja desartu dies. Gaston txako, ja, e, neo future eta hortik jonda. Ba, hori niru uste ez rebulzi bat izan behar da ba, jendea mugitzeko. Baite hartzen badugu e, gurasoak eta olakoak. haien eguera, Bueno, alguien ya ja lan lana indutetaia ja jubilatu dies eta bar, baina baita berei negora okerra doa. Hau da, kopago eta bar. Eta baita be iku, ikus dezakete, haien bueno, seme alaben, haien seme alabek, asko ikasi masterra egin edo neido zuten ba titulu guztiak atera, ez dutela etorkizunik nik e, eta Alemaniaera emigratzea ez da beste ez da irten bide bat. Ikusten ikustenen ari danez. Ez dago, irten biden e, errazik edo olako balbudezka perik, orduan. Gauza da, dagoen ba, sentxasio hori edo... Bi bide hartu e, arditxakela, hau da. E, Dezesperazio eta esatea hemen ez dago zer eginik eta bar. Bada bide bat, taina. horrek ze, zertara gara matza? Inora edo okarrera gote, ez da, da, paralizazioa. Eta besta bat izan diteke, bago no, bueno. pentsatzea, bale. E, ointxe, utzi digute, ba, bueno, e, garen bizitza ez dugu kontrolatzen, ezin dugu kontrolatu eta egueranetan ezin dugu zer egin. Egi da ez. Hor daude, ba, hartzen badugu, hau ba, zo eta hau bizitza eta bar, bizgarri ba, modun, ez, hau da, kolektibori horri ba, apelatu ze da. Holan izan daiteke, baina, hau da, bibidea, edo negatibo eta izate edo hartze eta esatea erabakita hartu aurreirengo dugu, geldituko dugu, eta lortu arte, eh, ez, dugu, ez gara geldituko, eta punto. Ez dakite apur eta orte ionaz, baina, bueno, oza, ez que beres... Bai, egia da, erantzun laburra eta eta magikokiko basenu, ez grebari la grebariburuzte giten egongo, se hau ya konpundu eta bongo, zen veras, bueno... Baina, adibidez, oin komentatu duzun azken honekin niri burura etortzen zaizkit, adibidez, Bilbon hausobat batzuetan ez, hobeto edo txartuago, baina ari era funtzionatzen, obeintzat, badaugo erritart badaude herritar ari arienak mantentzen saiatzen greba komiteak, ez? Ez daitezen izan bakarrik greba testu ingurutan, ez? Bakar mohitzen diran taldeak edo eta hauen barririk izan dozue ba ke jo motaren bat edo beste ba galdera bota. Ba, ba, ba, dao... iniziatibak egon badaude igual ez daukate horren besteko indarrik be bai euren burua pizka batez, ba, galduta ikusten dute dagoen, ¿es? Papatean igual ego eraia da handiegia delako, mm -hmm. baina, ¿es? Iniziatibak egon badaudela, esta. Ma individuelen ba bai E, eh saltan lehendepen, batek ba, parte hartu duena parte hartu duena, ez da? Oda nire kasu parte hartzen dut ba, nire osoko greba komitean aldudan neurria, no ki, ba. Baina bai, eh utsez e, edo gelditzeko izan daiteke gako bat eta horre kasada greba ez dagoenean, nola la mantendu greba komitea, greba atsordea, ezta? Hor da, hor da u bat eta eustu dut izango da greba atzorde guztien txat, bizi dut eta egoerean nahiko arraroa da, da, greba ez daunen, ba, zein da gero elburua edo do, zein greba atzordean elburua. Uh -huh. Baina, baina, bueno, gutxienez, e, izan diteke puntu bat edo non jendea esagutzen den, e, minimo batzuk esartzen dituen ba, greba edo e, olako egunetan, baina baita be, beste greba ez diren, ba, beste gunetan, ba, gutienez, ja, da, e, elkarizagutu gaitezke, eta, ja, badakigu, norein joel gaitezke, hauzoan, edo, olako bat, izan diteke, ba, onyarri bat, nahiz, eta, oregon gako hori, ez da, greba ez lagunean, greba atzordea, zer. Uh -huh. Dinot, txey, igual, karo, bebaiari gara eskomentatzen, ez, ez, greba, egia da, bi egun barru greba dela, horretxagatik ekarri zaitu gula gurera, itzegitera, Baino ez askotan eta era esan duun horrek bat jende alkarrez hautzeko eta, batzutan bebai bestelako alternatiba batzuk eta espazi zen daitezkela bebai, be ba, ekonomia hitz potologa dirudien hori ba, beste modu baten gestionatzen asteko esparruak izan daitezkela. ez inor nik entzuna aukardua eg gente askoari delaia danik buruan bueltaka autoenpleguaaren kontuarekin ez, autoformkuntzarekin autogestioa, bebai, bai, igual hitzoiek barneratzeko eta praktikalara erako espazioak izan daitezkela ez da. Bai, batez beba askotan beti posizionatzen gara aurka, aurka eta geuk alternativa dago. Mm. Depende esa ideologia, bueno, motobateko dobestelako izan dute, baina hori uste ut, or egon berdala e, eta izan ditute izan dit ba, leku batzuk ba non hori landu eta planteatu, estago askotan estago ni pentsatzen dut ba, ausoetan, ezta? Ba emotunen dan bizitza non agian loke batien eh, ez da nio ezagutzen bai izan niteke puntu bat non Oztiak la horren edo loen pisuan dagoen tipa bat ezagutu dugu tal, tal eta eta daako bueno, zarek beharrezskulatzea. berri voltatatzenaz greba puntura noski, greba plantatzen dugunean alternatiba bat egun be eta noski ezin eh, dugu hori astu, ez da gereekaun alternatian antikkapitalista, ez baina hori esan berda da guretzat in, irten bidea. Bai, egorein e, alternatiba komentatzen duzula horrekin batera, e, igual ba, gaitetuna genizu, egiten zuke, gaur egun, bueno, e, gaur egunean da, bizit egun, ba, egora larriaren aurrean, ba, bueno, ba, bueno, zuen e, sindikatutik, zelako proposamenak egiten dituzue, ba, gutxienez, ele, tal, lehenen, oza, momentu honetatik aurrera, dibiartik aurrera ba, gutxienez egoera honi, ba, buelta gutxienez pixkat egoera hobetzeko gutxienez lehenengo momentu batean Beno, elu ze honeteko honi buruz itziten, baina bueno, salieto gona zapural da burtzen Parte batez egeko prentatzen duguna da ba, geber sindikal da, enpresetan pudaketa eta langi eta hori da lehenengo alternatiba Hort egin du gerente eta, eta txupap txup dero guztiak eta lana eta enpresak kudeatu langilok bertan, langilok e, kudeatzezta Hori izan diteke alternatiba bat, eta claro noski Kalearratxeko egontitezke puntu horretan edo lako egore batien, ba, bueno. baina hori etorkizunoko kontua da Gero autogestioa dugu baita be irizpide modun Autogestio ekonomikoa, hutsatzen dut ba, enpresaen kasu, baina baita de e, era edo hitze larri eta larrekin e, hartunde. Hau da, e, ba, langabetuek edo hor dagoen arasoa da teorien ez dago lanik, ez da? Ba, be, no, ba, alternativa hietu berdago. Nola, balen izan duzu, e, ba e, helikaduras... Eh, zubirautza. zubirautza. Ba, bueno, hori da besti, da bat, argi da gola, eta horre, e, ba, neikasaritza eta neikasar mundua kontuten izanberdugu, bat ezbe, ez dugulako otorlo joak jaten, momentuz. Hor duen, ba, hortik, e, eta ba, bueno, ba, zenetan zenbete kidek, ja, beren kooperati, kooperatioak osatu dituzte, e, eta hartzen badugu estatu mailan saiatzen ari gara, ba, bueno, Ekonomi alternatibo, os, e, osatzen duen ba, sare bat osatzea. Da, dela, ez dakitzen duen da, den berizena, bueno. Ba estatu mailan ez dakitzen ba, proiektu. Ba, kideak esatu dutela, kooperatiba edo olako egitura juridiko barnean sartzen dana. Eta horrekin ze nahi dugu, edo ze nahi da estatu mailan bueno. Azteko, langabeziren e, arrasoa alda batera, ustea. Autoenpleguren bitartez. Eta gero enpresen artean harreman justuak eh ba, bai. E, agian e, osa dezakegu eh bat, baina gero merkatu hemen pe badago, ba gaude, ba bueno, berdinia egongora. Osea, e, agian ba edo bat izan es e, geneukan, ba esportatzeile modun utzi izango merkatu da merkatuak edo beste enpresak. Ba bueno, horretaz ba, e, alde egiteko. Baina bueno, hori hor dagoen proiektua da eta on, osatu berria da, nez eta Hor dausien, ba, zenbait kooperatioa, bueno, izate, eh, badute beren, eramaten dute zenbait urte funtzionatzen baina, bueno, ointxe sare modu osatzen ari gara. Eta, bueno, osakita eh, ari galdu duan, edo, baina, bueno, hori da purro da, ointxe ere, ere ari garen, ba, sarea edo alternativa errealan gaur egun. Eta, igual ja, bukatze aldera edo, Eh, mobilizazio movilización de tuitu sube eta Bizkaian eh hasta azkenerako. Bueno, eh asteko bueno, digo ba, piketeak eta hor ba bueno, eh hau erautonomo batean e, osatu da bueno, ustutekreo e, osatzen dala edo sortzen dala bisik piketea Arriagatik ba Bilbao Hori ba 7 goizeko 7 ertetan dituta dago. Gero, betzit erditan rengo da, ba, leku kapitalismoren ba leku simboliko batean, hau da ba, el Corte Inglés, ezta, ba, Bilbon Dagon ba holako merkatu al zentruan dia, non justo va ba, a haber ahí en Javier Díaz en la ba, es, España er munduko ba edo hortik daixela, ba bueno, orea dugu ba, pikete, pikete bat eh, eta hor bai partzatuko ba, sin ba sindikalismo, bueno, komisiones eta hugete ez diren, ba, sindikatuak, eta gero, eguerdi parean, ba, kontzentrazioa, noiz eta, jesuzen bihotza, noiz eta leku ba, oso poritez izan, behar dago kristo handi bat, ez da, uh -huh. edo jesuzen, bai? Hor, e, amarter ditan izango da, kontzentrazioa, batez be, batez be, ba, bat eta loritza behar dago lago, eta eh, amabia lortzen gutxitan, manifestazioa, e, jesuzen bihotzetik, eh, diputazioa ino, ez da, Hor ba, mikinakengo dies, eta baita be diputese ze dagoelak eta ba, aurrean ba, kutsa banken e, sedea bat Eta gero ja, arrastien Gero zen ektak duela da ba, Arriegan manifestazioa, arratzaldeko zehietan Bale, hm, ba ez da egitzeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu e, Hau da, aukera <laughs> Bai, bueno, ez da ba, greba egitera animatu, naiz eta hemen haipatu dugun, ba, bueno, zergertatuko da, nesta da, ba, batzuk da ditu ez, e, ba, dela goitala hor dukoetan aldi batez dela greba bat, bueno. Izan berdela amalaua, ba, gauri duintasuna behar skuratzen azteko eguna. Osa, ja da ezin dugula gehiago itxaron eta gutxinez, ba, horregatik, duintasunatik e, atera garela karela. Vale, va, es que ricasco, te animo a estar es que a <risa>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 Bueno, hemen jarraitzin dugu Irola Erratian, eta grebarekin barekin jarraituz, e, astazkeneko mobilizazio eguna ekin jarraituz, ba, e, baita ere, ba, zeniteko kideak e, goratu dizkigun deialdi ez aparte, ba, ba, bilboko gaztek ba, deitu dute baita ere mobilizazio eguna, eta manifestazio bat egin dute arratzaldeko bostetan, plaza eliptikotik. Eta, bueno, kontatzen dute, ba, sind, e, sindikatu zein eragi sozialen deialdetik karatako, eta greba orok orzimobilizazio gunetik karatako, bakalera teratzeko e, eskatu diote bilboko gazteriari, sistema kapitalista eta patriarkaleren aurka. E, bilboko gazte blokeak e, sortutako ekimenak mobilizazioa, no, mobilizazioa ditu du datorren azaren amal Europa hainbat herrialdetan grebata mobilizazio eguna dituta dagoenean. Hala ere, azarren amala gauan sind, e, sindikatu zein eragilei sozioaren eta, helena esan dugun zelaga, greba ro rokorzin mobilizazio eguna ditik kalera ateratzeko beharra aspimarratu du ekimenak. Orain arte, e, e, egin eta hemendik aurrera egingo dugun moduan, ideologia, proiektu eta zinjesmen dezberdinaren gainetik, etxai komuna dugulako, sistema kapitalista eta patriarkala. Diote edabidei elarazitako hogar batean. E, krisi ekonomikoaren ahitzakian estatuek murrizketak, erreformak eta eskubide, eskubideen etengabeko ezabaketak gauzatzen dituztela dio e, ekimenonek eta e, eta medioek gazteak subjetu pasio bezala agertzen dituztela. Baina, medioen bertxio urrun, gazteek argi dute, krisi ekonomikoa gora, eh, gora bera, kapitalismoak ez duela konponbiderik, sistema hori bera dela, krisi bakarra, eta mundu justuago eta biziga, bizigarriago batean, bizinei badugu, sistema bera eraldatu behar dugula. Horregatik, krisiaren erantzulei, alegia, ongizate estatuak, onartzen zizkigun, onarrizko eskubide apurrak deuzetatzen dizkiguten estatu gobernuei, bankuei eta enpresei, mobilizazioekin erantzungo diete. Ta hildo horretan bagaazteria ditu dute azte azkenean arratzdeko postetan plaza elipikotik e, ba, mobilizatzea.ak <tunyatana> nire Bueno, eta honekin batera, eta ba, Berton eta Presta elizkaritako zuzendariarekin e, jarri baino lehen irakurriko dugu Ba, azkenengo berria, bueno, irakurri baino berriak berakitzen godu e, Ba, bakizue, ba, e, oharzo aldeko sei gazte, ba, daudela epaia, ba, epaibaten zain Ba, zei e, ba, urteko kartzela zigorra izan dezaketela, ba, duela urte batzuk izan daigo zarekada baten ostean Eta, bueno, haien kiko elkartasuna elarazteko gure txeko bateak zaba, e, zabalik duzue ekimena, ba, martsan jarri dute eta gasteizen ere bat egin dutekin menorrekin eta ba bideo batekin, bide bat aurkezpenaren bideo bat daukagu ta jarriko dizuegu. Biola urtebete honetan bildu ginen gastizko ekaitza maniago basteari elkartasuna eta babesa adierasteko eh ausitei nasionalak esarritako urteko kondenaren arira bere bueno bere eskubide politikoa gauzatzearren kondenatuta izan zen izan zelerik gaitz eta gaur urtebete urtebete pasatuta Berrriua bildu gara gaztiizko Frontoontan hoaz aldeko sei gazte ere gure, Elkartasun eta eta babesa adierazzteko.. Edo zengendartetan eh, gazteria da laketaren motorez eta horregatik ba, bueno, eh, sistema ere horren konstziente da eta ba, horregatik eh, kolpatzen gaitu ez, eh? Eh, Espainiar eta Frantziar Estatuak ere, ba, eh, gazteria den indar eta bodere horren konztzente izanik, ba, gazteria eh, azken urte eta markadetan ba, kolpatua izan da etengabe Euskal Herrian.. <tusurra> Estamos aquí para intentar apoyar a estos chavales que están en la misma situación que estaba mi hijo hace un año. Eh, quiero que todo el mundo sepa que no es nada fácil, que él se pasa muy mal. Pienso que se siguen los mismos condicionantes que existían entonces. Eh, los condicionantes son que son jóvenes, tienen ideales y encima les ponen ilusiones y eso quiere decir para España que son terroristas like that big bass drum that so cannons of ere badaukagu gasteria gasteriarikiko berri izan ere datorni ilabetetan hamar nekagasti izango dira epaituak kaudintza nazionalean eta guztienengatik ba ohar soldeako gasterei gure elkartasunik beroena eman nahi diogu eta helarazi nahi diogu eta e, gure etxe bateak irekita daukatela jakinarazi Eta gaurkoan berriro, ba, matriozka kaletara ateratzen dugu, zi gazte hauei, beraien militantzea politikoa gauzatzeagatik beraien eskubideak Praktikan jartzea gatik mehatxupe, mehatxupean ezpetseratzeko mehatxupean dauden gaztea hori elkartasuna adierazteko. Eta orduan duan ekaitza izan zen egunean eskubetan aterazuen pankartazioen moduan, aski da ni unamaz. Horregatik ere, hemen di gazteiztik, e, zan nahi dizuego, oharzualdeako zei gazte horiei gure etxetako ateak ere zabariditu zuela. Hau pasuek eta animo they no. Bueno, va orizanda Gasteizen egin zuten prentza eta Arabiko lagunek bestetutako bideoa. Terraia jarraian Joko dugu ba, Berton eta Pre taldiskarietako zuzendaria eh zuzendariarekin ba, hitz kontaktuan jartzera. Hartzera, hartuan ba, musika pixka bat eta seiton gaudezuekin. Ya, telefonaren bestaldean badaukagu Berton eta prestaldizkarietako e, zuzendaria den e, lur, e, gabon Gabon bai gabon. Bueno, fiskat e, desorduan ja gaude baina eskerrik asko gurean egoteatik La zaiz, la zaiz Bueno, ba, ba iga, bon berriro ere Eta hori, e, azteko, ba, bueno e, Abera saldo aldiguzun e, Noiz eta zela nasiziren Bertone eta Presta aldizkariak eta, bueno, ze Beharreri erantzun, ez ez da? Se, bueno, ya zan desakegu, Bertoneak Eunda berrogeita alea tera ditula Eta presteke eunda berrogeita bederatzi hmm. Bai, bueno, apor bat gara bateko e, izlada ere badira, ez da? E, Tokiko aldizkariak sortu ziren larogei bai, laro garran amarkadan, arrasaten guruanea sortu zen lehenengoa eta ondoren ba, bueno, ba, probbaten bizitasuna eta ekintza eta sormea zegoen e, auzo herri eskualdetan babonobantzekoak ba, bueno, esan dezagun herri, herri ekimenak euskara Elkarteten inguruan sortutako aldizkaria komuniikadak sortu zirela eta. Batzuk, ba bueno, dituz eta dituz Juan ziren eta ezarriz eta egon kortuz eta beste batzuk, ba, bueno, ba, por bat, e, bueno, ba, beste era batera, beste dimentsio txikiago eta palago batean e, mantendu izan ziren. Eta bueno, ba, lehenengoa sortzen izatez Berton izan zen, Begoialdean sortu zen, aldean Azapala Euskara elkarteak sortu zuen. E, bueno, basanuttsuar eta eta esan dutsurakoak hararriek aprobato et urdina gautarkoaga eta Uribarrien guruko hainbeste euskalzaalekin batera. Orduan konturatu ziren ba, euskararen e, normalkuntzan lanean ari euskara elkarteak ba zituela aprobat e, gabezia batzu diko zaten zituen ezta. E, Euskaldun zen jendeari, e, jende askoari zen, euskaldunak ere asko ziren e, batez ere goialdeko auso horietan, eta komunikabideak faltaz ziren e, euskeraz, e, euskaldunak, e, euskara askoak. Eta, bueno, baurren ondorioz, e, pentsatu zuten azen, elkarlanean, auzolanean e, posible zela, Ba, Euskarazko komunikabideak zortzea. Apur ba, bat ba, arrasaten eta beste Euskal Herriko dain batxokotan, eskualdetan eta arrietan agartu ziren bezala ba horiei apur bat horien e, bidea jarraituz. Eta horrela sortuzen bertan aldizkaria ba Ba bueno, 14 urte, eh 2013ko txanian 15 beteko ditu. Eta eta ba, bueno, ba, ikusirik eh aldean, eh e, bueno, ba bertanek egindako bidea eta eta seine bueno, harrera ona izan zuen eta zein gustoreak irakurtzen zuten eh bueno, ba osotarrek eta irakurleak eta Badeustualdean ere e, antzeko proiektu bat sortu zen preste aldizkaria deustu aldean e, du zormena edo, eta bilbo aldean manatzen dira, bai, bertuan eta bai, prez gaurregunean, gaur baita ere Bizkaian, bai, tare, Euskal Herrian, eta nazio artean ere, bai. Eta internetekin, bai, bueno, basaltoa, bai, are gehiago, ezta? Ba, jam, ez han dezagune, edo non, edo non, eta edo zenionetan. Hori, bai, e, batetik sortu zen Euskerasko komunikabideak falta zirelako, eta gabezi horri erantzuteko eta bestetik naizena zen ere, bai, E, Lekubak tzeean bertako errealitateea eta bertako errealitateea apur bat hurbilna e, ez atina alderik eta apro bat komunibileetan esezkutuan gehien geratzen den alde egun hori egunnerokotasun hori arboezkitzen lan esan ez dugu izango eroko gauza arruntak edo albiste arruntak baina bai e, aprobat bat eskutuan edo itzalean geratzen diren engai eta pertsonak eta elkarteak eta e, txikitasunari garrantzia ematea ez da? eta elkarteei eta oso tarrei Eta badakigu, bueno, ba, orduan eta gaur ba komunikabideek eh, esparago desgrasiarik edo edo bueno, ezta kit al visto po tolori, quedó edo argende arrasko arrapatzen duen eh bueno, ba gertaerarik, ba ba bueno, ba ba komunikabiden eta oso urtik geratzen direla, ezta? Orduan egunerokotasunari gertukotasunari garrantzi handi bat emanaiz hitzaion, eh bertoko horrekin eh, ez dutik dago bertoko historia, ez? Hau da Begoin aldea independiente izan zen mila deratzion, daugeta deratzio eta maikabit eta, maika eta begoin horren, egun e, horretan, nahi zen apur bat histori ere berreskuratu. Ez da, atzo, ma, arain egun arte apur herri ba, erri osoekin zailiak eta independienteak eta izan zirela goratuz. Eta deustuk ere, antzeko ibilbida izan zuen, deustuko errepublikak, eleizateak, eta, bueno, ba, estukilotuta dago tokian tokiko historiari eta realitateari eta egun erokotasunari. Bueno, eta momentu honetan gizartean e, bai, e, bizi dugun une saia edo ez e, krisi deitzen diote, e, bueno, ze zelan, e, zelan pairatzen ari izarete hori komunika bidde bezala, euskarazko komunkabbide bezala, paperezko komunika bidde bezala eta hurbilko informazioa ematen duuen komunikabe bezala eta gainena doakoa den... Ez, bai, e, bai, a, bueno, bai txarto, txarto, txarto eta, bueno, charto, charto, charto y baina buelta ematen ere charto asmatu dugu. Eh, bai, nikuzteu ezta, um, bueno, bestelako bitartekoak e, topatzen eta eskatzen eta eta saltxeatzen eta elkar lanarekin eta auzolanarekin eta bueno, ba lortu dugu bai, esan bezala, amala urtez irautea eta, eta amabostu urtez irautea, Euskarel Kartek sorturiko komunikabideak izanik, eh? Hori ere, esan edut hemen, ez dago enpresa lobi bat, ez dago, ez dakitzerra zen, ez dakite, hildo, editorial, oso markatu enpresaria, o, kutsiko, kutsukoa, ez da, e, guk dugun, irabaziasmoa oso txikia da, eta... Eta bueno, ba orduan eh, baina karo gure aldizkariak ere koste batzu ditu, ezta? Ilamaileran ba bainpranta ordaindu egin bar dugu eta banatzaileari ere eta eta koordinatzaileak soldata txikia baina zerbait jaso behar du. Orduan ba bazken ba, finean herritarri esker eta irakurlei eskerri naun dugu, ezta? Eh, gure produktua egiten dugu harrlanean, auso lanean egiten den aldizkaria, E, agendeak aprezia ba, estimatzen duelako, oso estima honean duelako eta badakielako ba, alternatibak ez direla da. euskara hau txesko e, komunikabidearik ez dagoelako eta tokiko informazio egiten duenik ere beraz, jendeak aur, e, batetik gure lan guztoko izan du e, urte guzti hauetan badaki alternatibarik ez dagoela Eta, eta txikitasuna eta urbileko hori asko, estimatzen dugunezkero, balaguntza emateko prestagartu zaigu orduan, bertanen, hausotarre, kuota txiki bat pagatzeko aukera duten, presten elkartek, elkarte babeslek, beraien berri ematen dugunezkero, beraien bosera bueno, male, edo, bueno, ez dakitzen lan esan altaboz garen ez, edo, edo beraien lana edatzea zarduratzen garenez, ez, e, E, batipat papur ba, ba, bat eskarron ere konturatzen dira eh ba, ba, bat gabe edo berton gabe e, ba, herri mugimenduen eh mugimendu sozialen e, berridik esliztateke la zabalduko, ez? Eta orduan ba bueno, ba horrezas ba, gainera pues, lortu duguna da eh ba estaritzela nesan eh er, esan bezala erritarren da irakurlen babesa lortu dugu ezakuta txikiekin, e, kuota ke barutan 20 euro eskatuz, edo elkartei ba bakoitza galduen beste edo altuen aurrian laguntza txiki bate eskatuz. ez egutegiak saldu egutegiak saltzen hasi behar dugu bertonen eta isugarri eskertu diegu eskertu beharrean gauden, ba bainoeste argazkilarik argazki, argazki ban amai gustelako gutegi hori osatzeko eta izan behar dugu balastarri amaiera bainolean ba berte eh egutegi bat izango duela kalean eta hori erosizkero bertoni laguntza emateko modua dagoela. Presten e, adibidez, badibidez, ba presten e, beste batera antolatu gara Deustualdean eta sortu duguna da ba purbatutugangoko azoka baina aztebeten lehenago Deustualdean durangoko azoka, baino, deustu aldean, durangoko azoka e, antolatzea, ezta? Ba bueno, ba hor erosite di, dira, diskoak, liburuak, kamiseta eta bitxigeriak eta deustun e, artistek, Deustualdeko artistek Ba, aiz, a, bueno, artista asko pieza bana artelan bana eman digute eta hoiek enkantean zu bastan aterako ditugu eta horre bueno, ba, ere laguntza bajaso dugu hau da gure lana estimatu duten batzuk e, bueno, ba, eskerronez edo laguntza modura ba, opari batekin digute eta guk go, horri ingo diguna da porbetxu ekonomikoa atera, eta bueno, ba hori ere beste, beste, beste mm, finanziazio modu bat da ez, gero jarraitzen dugu Ba, erakunde publikoen dirua jaso, segia zen, e, bueno, geroz gero eta gutxiago, baina ez da aurtengo problema izan. Eh? Ez da 2000 eta amabiko problema izan, e, 2000 maikan ere handia izan genuen, 2000 marrean ere diru laguntzak asko morriztu ezizkiguten. Eta gainera berdin berdin izan da e, lekuan lekuko gobernua e, bosa, abartzalea izan, e, sozialista izan, eskuinekoa ba, ez zein ezkarrekoa. Egia esan, e, bueno, sor pues, kompromesu faltan diatopatu dugu e, erakundena, erakunde publikoena, naiz eta ipatu euskararen normalizazioa bera intzat ezbute funtseskoa zen, eta e, bueno, ba, euskararen normalizazioen eta bideok paper oso arrantzitsua genuela, Ba, ba, bueno, hori, esan ezagun, e, publikoki e, eginduten, e, bueno, populismoa hautsa izan da, ez? E, hori da, bueno, ba, publikoki izaten zutena, eta aldi berean ari ziren du, e, por, diru laguntza murri eta murri Eta gero, ba, diru laguntza sistema oso zaharkitu geratu da, ez du teoria latzen.